Salme 118 Takk Jehova, for han er god, for hans kjærlige godhet varer til uavgrensetid. La Israel nå si, for hans kjærlige godhet varer til uavgrensetid. La dem som er av Aarons hus nå si, for hans kjærlige godhet varer til uavgrensetid. La dem som frykter Jehova nå si, for hans kjærlige godhet varer til uavgrenset tid. Ut av trengslene påkalte jeg ja. Ja svarte og stilte mig på ett sted med rikelig plass. Jehova er på min side, jeg skal ikke frykte. Vad kan et menneske av jord gjøre mig? Jehova er på min side, bland dem som hjelper mig, og jeg, jeg skal se på dem som hater mig. Det er bedre å ta sin tilflukk til Jehova enn å sette sin lid til et menneske av jord. Det er bedre å ta sin tilflukk til Jehova enn å sette sin lid til de fornemme. Alle nasjonene omringet mig, Det var i Jehovas navn jeg holdt dem unna. De omringet mig, Ja, de holdt mig omringet. Det var i Jehovas navn jeg holdt dem unna. De omringet mig som bier. De ble slokket som en ild i tornebusker. Det var Jehovas navn jeg holdt dem unna. Du støttet hardt til mig for at jeg skulle falle, men Jehova selv hjalp meg. Ja er mitt ly og min kraft, og han blir til frelse for meg. Gledesrops og frelsesrøst lyder i det rettferdige stelt. Jehovas høyre hånd utfolder vital kraft. Jehovas høyre hånd løfter sig. Jehovas høyre hånd utfolder vital kraft.» Jeg skal ikke dø, men jeg skal fortsette å leve, så jeg kan forkynne jas gjerninger. Ja tilretteviste meg strengt, men til døden overgav han meg ikke. Lukk opp rettferdighetens porter for mig. Jeg skal gå inn i dem, jeg skal prise ja. Dette er Jehovas port. De rettferdige, de skal gå in i den. Jeg skal prise dig, for du svarte mig og du ble min frelse. Den steinen som bygningsmennene forkastet er blitt hovedgjørende stein. Denne er kommet fra Jehova selv. Den er underfull i våre øyne. Dette er den dag Jehova har dannet. Vi skal glede oss og fryde oss på den. Å Jehova, jeg ber deg, frels! Å Jehova, jeg ber deg, la det lykkes! Velsignet være han som kommer i Jehovas navn. Vi har velsignet dere fra Jehovas hus. Jehova er den gudomlige, og han gir oss lys. Bind høytidsprosesjonen sammen med grener helt til altrettshorn. Du er min gudomlige, og jeg skal prise deg. Min Gud, jeg skal opphøye deg. Takk Jehova, for han er god. For hans kjærlige godhet varer til uavgrenset tid.